А вона не бачила, не чула нічого, а лише зазирала в чорні змучені очі, в яких пливла мука цілого світу, одвічна мука Титана. І здригнулася гіпатія, оттямилася від першого пориву. «Так ти тоді не загинув!» Не вірила вона своїм очам. «Ні!» Тремтячи від хвилювання, мов Ісідор, загортаючись у ветхий, подертий гематій. «Я виплив». Я шукав тебе. Я бачив, як тебе стратили у Пальмірі. Не стратили, крізь сльози усміхалася вона, поклавши руки йому на плеч. Мене купив Магараджо, володар з Індії. Я була в далекій Аріаварті. Доля вивела мене звідти. Ой, Сидоре, ти не повіриш, коли я тобі все оповім, що зі мною було? Але я пройшла. Пройшла всі стежки, і тепер знаю, хто допоміг мені. Твоя любов берегла мене. Ми повинні були зустрітися, Ісідори. Це не так, Гіпатія. Чому, чому не так? Дивувалася вона, і в очах їй грали божевільні вогні збудження. Що ти кажеш, коханий? Я поховав тебе, понуромовив Ісідор. Так же я вважав, що тебе нема? І я вирвав із серця всі принади світу, пішов у пустелю. Там я розірвав живу поповину, що в'язала мене з людьми. Ти була для мене у недосяжності, в бутті духу, у єдиному потоці всеосяжності і спокою. Я приспав своє тіло, почуття, я оцік їх. Сини Гнозуса відкрили мені тайну буття. Я збагнув, що цей світ створено силою зла, що треба відсікти його в душі своєї і прагнути лише неуявної повноти у воні плерони. «Ах, мій смішний!» «Мій прекрасний!» – сміялася і плакала Гіпатія. «Ну що ти таке говориш?» «Ну навіщо така моторошно-пустельна філософія? Світ створений силами зла. Які дурниці! Хіба зло може щонебудь створити?» Вона лише може псувати творення добра. О, ні, мій чарівний, світ народжений рідною нашою матір'ю природою, ласкавою ніжною матір'ю. А ріка зла в ньому, то сліди викривленого розуму. Ти не звільнишся ніколи від своєї суті, а лише можеш освятити її, піднести до ідеальних висот. Ти прийшов, і тепер розсіється мла, «Мій коханий, ти допоможеш мені роздувати вогонь Прометея, якби ти знав, як жадають його люди! О, дяка долі! Нарешті мені усміхнулося сонце! Мій Геліус повернувся з країни Аїда! О, моє щастя!» Сідор затуляв обличчя худими руками, безтямно похитував головою, повторюючи, «Пізно, пізно все спопеліло в грудях, я йду по землі, несу вість вільного гнозиса, що воля для духу лише в неосяжності, поза тілесним виявом. Це моя ідея, моє життя, моя місія. Ах, мій, Ісідори, палка промовляла Гіпатія, зазираючи блакитними вогнями у змучену душу коханого. Я поверну тобі вогонь серця, я запалю тебе. Відкинь марення втомленого мозку, навіщо кликати людей у порожнечу вигаданого життя, де воно? Ми всі зіткні з почуттів і думок, атомів і поривань чуттєвого світу. Та де, яку ти несеш, породження маніакальних жерців єудейського бога, який приготував хитру пастку для могутніх шукачів. Вони не знаходять вияву тут, у видивому світі, ось і прагнуть у небувалий світ без безликості. «Де самі себе прикують у диких горах бездіяльності, хот'ямся ісідори. Ти ж маєш могутній розум. Зерно майбутнього світу, любові і щастя у нашому серці. Його треба лише доглянути і випликати. Я кличу юних і мужніх людей. Вони є, кохані, вони йдуть. Лише не падай вімлузне віри, не йди у небуття. Не знаю, не знаю... Якби ти пішла зі мною, я б обійняв духом весь світ, прошепотів Сідор, і в погаслих очах зажевріли іскри. Давай стрибнемо у безодню, кохана. В яку безодню здивувалася вона?